și încer și pe pământ, tată, și sfânt. Pentru toți cei care sunt treziți la realitatea veșnicii, aducem la cunoștință biți ascultători în următoarele 30 de minute, prezentarea programului I 167 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Am spus că pentru toți cei care sunt treziți la realitatea aceasta, deoarece singura realitate care nu poate fi contestată de nimeni și nimic. Este faptul că viața aceasta are un sfârșit, sfârșit care marchează începutul vieții ceaile, fără de sfârșit a vieții veșnice. Din nefericire însă, realitatea aceasta este cea mai dosită. Cei mai puțini oameni vor să aibă de-a face cu acest adevăr. Prin harul lui Dumnezeu, noi am fost chemați, iubiți ascultători, ca pe undele de radio, să vă aducem la cunoștință vestea cea bună Evangheliei, care ne arată că sfârșitul acestei vieți poate marca pentru noi începutul unei vieți minunate și fericite împreună cu Domnul Iisus Hristos pentru toată veșnicia. În timp ce tot atât de mulți alții, care nu vor să audă despre sfârșitul vieții acestea și nu vor să se intereseze de cealaltă, așteaptă moartea cu groază, cei care l-au primit pe Domnul Hristos, așteaptă moartea fericit și bucuroși, știind că sfârșitul acestei vieți efemere, plină de atâtea necazuri, va marca începutul unei vieți fericite împreună cu Domnul Iisus Hristos în slavă și cu Dumnezeu Tatăl. Iubiți ascultători, programul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 36 din Ioan capitolul 13, verset pe care îl vom citi în dată urmat de explicațiile care însoțesc, numai înainte însă de a citi un scurt comentariu al teologului ortodox Ion Bria în cartea intitulată Iisus Hristos, publicată în anul 1992, în cadrul editorii Orizonturi Spirituale. La pagina 68 a Lucrării Amintite, Autorul, în legătură cu mântuirea, amintește următoarele. Mântuirea implică prezența actuală a lui Isus și ascultarea actuală a omului, ca în cazul lui Zaheu din Ierihon. Principalul este schimbarea vieții a raportului cu Dumnezeu și a raportului cu aproapele. Zacheu decide să repară nedreptățile comise zicând Jumătate din averea mea o voi da săracilor, Iar dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, Întorc înapoi împătrit. Cine poate să fie mântuit? Toți cei care îl primesc pe Iisus Hristos și îl urmează. În actul mântuirii, cea mai mare și cea din tâi poruncă este Iubește pe Dumnezeu, iubește pe aproapele ca pe tine însuți. Căci ce este imposibil la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, adevărul Scripturii este închip minunat prezentat aici de marele teolog ortodox Ion Bria prin expresia mântuirea implică prezența actuală a lui Isus și ascultarea actuală a omului. Iar în întrebarea pe care domnia s-a opune cine poate să fie mântuit, răspunde singur Potrivit Scripturii, toți cei care îl primesc pe Iisus Hristos și îl urmează. Nu există mântuire prin primirea unor învățături, a unor oameni oricât de grozave ar fi fost. Nu există mântuire prin urmarea unor tradiții, prin împlinirea unor ceremonii, oricât de deosebite ni s-ar părea, căci, Așa după cum Scriptura amintește la faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Iar teologul Ion Bria ne confirmă acest adevăr, îl parafrazează în chip minunat, arătând că cine poate să fie mântuit? Toți cei care îl primesc, pe Isus Hristos și-l urmează. Punct, în afară de primirea Domnului Isus Hristos și de a-l urma pe El în viața noastră, nu există mântuire, după cum scriptura ne arată, și după cum acest ilustru scriitor ortodox, teologul Ionbria, ne confirmă în lucrarea pe care am amintit-o. Să fie clar și lămurit pentru toți aceia care își caută mântuirea prin ritualuri, prin ceremonii care își caută mântuirea prin ținerea unor tradiții, care își caută mântuirea prin învățături fel și fel, nu există mântuire și astăzi o audă bine toți decât în Domnul Iisus Hristos, al primi pe El și al urma. Acestea sunt condițiile mântuirii stipulate de lucrare amintită și acestea sunt condițiile pe care Scriptura însăși ne le prescrie. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru toți oamenii de care te folosești ca și de acest scriitor deosebit, care întărește adevărul scripturii tale, arătându-le tuturor oamenilor și tuturor creștinilor și ortodoxi și neortodoxi că nu există mântuire decât în al primi pe Domnul Isus Hristos și pe care te rugăm în bunătatea ta cea mare, ca în următoarele 30 de minute cât ascultăm la mesajul acesta, să ne-l descoperi tot mai mult, să ne copleșești cu dragostea care ne-ai pus-o în el, să-l primim. Și urmândul pe El, să ți aducem ție slavă, iar noi o să ne pregătim un viitor fericit împreună cu Domnul Isus Hristos și cu toți sfinții. Tăi. Amin. Cine ar putea ia iertare, Pentru Cine are putea, cine ar putea, Iisus Dumnezeiescul miel, Prin jertfa cea a dus el, El putea, El ar putea. Ne aflăm la versetul 36, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, verset pe care îl citesc, acompaniat de explicațiile însoțitoare. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Isus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar vei veni mai târziu. Suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus a sărbătorit masa, ultima cină în noaptea în care a fost vândut împreună cu ucenicii săi și cu câteva versete mai devreme Domnul Iisus le spusese Copilașilor, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și cum am spus ideilor că unde mă duc eu ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Simon Petru, care întotdeauna avea ceva de întrebat și de spus, intervine în versetul acesta 36 și îl întreabă pe Domnul Isus Unde te duci? La care Domnul Isus i-a dat răspunsul, tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Este frumos și de mare trebuință să întrebi pe Domnul Isus în lucrurile pe care nu le înțelegi și neînțelegându-le nu poți să trăiești cum trebuie adevărul și dreptatea lui Dumnezeu. La astfel de întrebări, totdeauna răspunde Domnul Isus. La întrebările puse numai din curiozitatea eului, mântuitorul nostru însă nu răspunde. Sau... Dacă spune ceva, spune adevărul de care are nevoie omul pentru viața lui prezentă. Petru, în loc să se gândească la ceea ce spusese Domnul Isus despre dragoste, aici facem o paranteză. Între afirmația Domnului Isus că unde se duce El, ei nu pot veni, și întrebarea lui Petru, unde te duci, Domnul Isus vorbise despre dragoste. Se vede însă că bietul Petru, Trecuse cu vederea, nu auzise ce spusese Domnul Isus despre dragoste, ci lui îi rămăsese în minte tot întrebarea aceea. Deci, pentru un loc să se gândească la ceea ce spusese Domnul Isus despre dragoste, ca semnă la adevăraților ucenici, îi pune întrebarea de mai sus, întrebare care avea în vedere spus a Domnului înainte ce spusese lucrurile despre dragoste. Vedeți, asta e firea omului. De multe ori, și noi ascultăm cu urechile cuvântul Domnului dar cu gândul suntem în altă parte. Domnul ne spune lucruri de care avem absolută nevoie, dar noi suntem curioși să știm lucruri de altă natură. Să fim cu mare băgare de seamă, iubiților, ca nu cumva satana să ne schimbe macazul gândirii și să o luăm pe o altă linie, care nu duce la ținta pusă nouă înainte de Domnul Isus. Domnul Isus, deci, îi răspunde lui Petru, tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. După ce sunt împlinite toate condițiile, atunci putem să mergem unde se află Domnul Isus, atunci îi înțelegem feluri de a fi, atunci ne place să-L trăim și să-L mărturisim așa cum este. Lepădarea de sine, adică moartea, răstignirea, firii vechi, este condiția pe care trebuie să o împlinim ca să putem fi acolo unde se află El, să fim ca El, să-L urmăm pe El. Frații mei, să fim cu luare aminte la condițiile puse de Domnul Isus, ca să le împlinim și astfel să fim cu El în vecii vecilor. În versetul următor, la versetul 37, Petru intervine. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? eu îmi voi da în viața pentru tine. Cine culege strugurii înainte de vreme, nu poate să-i mănânce. Sunt acri. Trebuie să lăsați să se coacă iar coacerea cere timp. Copilul nu poate crește într-un an, cât crește în cinci ani, toate la vremea lor și cu timpul care le este rânduit de Dumnezeu. Doamne, de ce nu pot veni după tine acum? Pentru că nu poți să mergi în picioare, ar fi putut răspunde Mântuitorul. Tu trebuie să crești, să treci prin cuptorul crucii și să devii pâine pentru hrana flămânzilor după mântuire. Fii cu răbdare, Petre! Domnul Iisus vedea la Petru o fire înfocată care iubea cu sinceritate, dar nu se cunoștea pe sine însuși. El se încredea în ceea ce era el și nu-și simțea slăbiciunea. Petru era mai ocupat de ceea ce era el pentru Domnul decât de ceea ce era Domnul pentru el și din pricina aceasta îi spusese așa ceva Domnului Iisus. Petru nu cunoștea gândurile lui Dumnezeu și moartea Domnului Isus mai cu seamă ce însemna această moarte. Nu îi spusese el oare mântuitorului când le-a vorbit despre ea să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva? El nu cunoștea nimic din planul lui Dumnezeu care trebuia împlinit prin moartea Domnului Isus. Petru trebuia să crească și în timpul creșterii trebuia să împlinească toate condițiile puse de Dumnezeu adevăraților săi credincioși și împreună lucrători cu el. iată deci pe curajosul de Petru spunând, eu îmi voi da viața pentru tine. Toate intențiile noastre bune pentru Domnul Isus și lucrarea lui sunt fără niciun rod dacă nu sunt izvorute dintr-o stare duhovnicească adâncă, și dintr-o predare totală în mâna voiei lui. Care răscumpărat al Domnului Isus trebuie să am o singură grijă, să rămân sub călăuzirea Duhului Sfânt pe calea adevărului cuprins în Cartea Sfântă. Atunci nu pot să fac abateri din voia lui Dumnezeu și sunt destoinic pentru orice lucrare bună. Petru, într-adevăr, și-a dat viața pentru Domnul Isus, dar nu în vremea aceea, ci la vremea hotărâtă de Dumnezeu. La versetul următor, versetul 38, Domnul Isus îi dă un răspuns curajosului de Petru și îi spune următoarele. Petre, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Așa după cum n-a ocolit adevărul despre Iuda și despre fapta lui, Domnul Isus n-a ocolit adevărul nici despre Petru și fapta lui. În fața tuturor ucenicilor, mântuitorul nostru a arătat limpede mersul lucrurilor din noaptea aceea. Domnul a pus în lumină și pe Iuda și pe Petru, numai ca să-i ajute să se pocăiască de faptele ce aveau să le săvârșească după câteva ceasuri. Chiar dacă doare, lovitura adevărului nu este spre moarte, ci spre îndreptare. Fiul adevărului înțelege lucrul acesta și se îndreaptă. Fiul minciunii însă merge din rău în mai rău. Iuda și Petru ne sunt un exemplu puternic. Din toate împrejurările prin care trecem, învățăm câte ceva și ne cunoaștem mai bine pe noi în firea noastră veche și pe Domnul Isus în Harul Său veșnic. Toate înfrângerile noastre se datoresc firii pământești pe care, din neveghere, n-am pus-o pe cruce și n-am ținut-o acolo tot timpul. În înfrângeri, vedem cu umilință ce este firea veche, lucru pe care l-am fi putut învăța dacă ascultam de cuvântul lui Dumnezeu, fără să ne pierdem vremea și fără să fim necinstit pe Domnul. Mântuitorul nostru a ținut seama de dorința pe care o avea Petru, adică să-l urmeze până la moarte, dar nu atunci, ci mai târziu, cum s-a văzut în meditațiile de versetele 36 și 37. Pentru aceasta a fost nevoie de două lucruri. Biruința câștigată asupra morții prin Hristos, care a ieșit biruitor, iar la Petru pierderea oricărei încrederi în el însuși pentru a urma pe învățătorul său, pe calea ascultării, care trebuia să fie semnul deosebitor al oricărui credincios. Așa au mers la moarte un mare număr de martiri care la urmă vor primi cu luna vieții. Dar nu numai moartea martirică înseamnă moartea pentru Hristos, ci și moartea zilnică față de lume și față de păcat. Când această moarte este o realitate în noi, se arată în toată frumusețea viața Domnului Isus în toată mișcarea ființei noastre. Atunci nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru acela care a murit și care a înviat pentru noi. Iată-ne, iubiți ascultători, ajungi la încheierea studiului unui nou capitol din Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, purcedem acum la deschiderea studiului unui nou capitol, capitolul 14 din Evanghelia după Ioan, un capitol ca și celelalte plinde bogate învățăminte pentru toți aceia care au inima sinceră și doresc din toată inima să-L urmeze pe Domnul Isus, găsindu-și în el fericirea care este izvorul fericirii și asta trecătoare, dar mai ales cea veștică. Citim așadar versetul 1 din capitolul 14 al Evangheliei după Ioan, verset în care Domnul Isus ne spune Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Luther spunea cu privire la aceasta Capitolele 14 până la 16 din Evanghelia după Ioan sunt cea mai bună predică, plină de mângâiere și îmbărbătare, pe care a ținut-o Domnul Isus pe pământ. Ele constituie o comoară și un tezaur care nu pot fi plătite nici cu toate bogățiile pământului. Domnul Isus începe deci acest capitol cu, versetele acestea, cu versetul acesta. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu? Și aveți credință în mine. Iubiți ascultători, am amintit nu de mult, am și am să mai amintesc de multe ori încă. Cuvântul lui Dumnezeu poartă în sine germenele de putere. Poruncile pe care le dă Domnul Isus. Poruncile date de Dumnezeu, dacă vrem să spunem așa, în noul legământ, sunt cu totul și cu totul deosebite de cele date în vechiul legământ. În timp ce în vechiul legământ spune omului, dacă vrei să vii în cer cu mine, făcutare tare și cu tare lucru. În noul legământ el vine și împlinește toate în Domnul Isus Hristos, iar nouă ne spune așa. Dumnezeiasca lui putere v-a dăruit tot ce privește viața și evlavia și fiți atenți, nu spune prin ceea ce faceți voi, ci prin cunoașterea lui Isus Hristos. Prin cunoașterea lui Isus Hristos, noi ne bucurăm de ca putere care ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos, care este viața veșnică, potrivit versetului, din, versetului 3 din Ioan 17, este garanția, este împuternicirea noastră de a împlini tot ceea ce ne spune Dumnezeu în noul regământ. Când El spune aici să nu vi se tulbure inima, ci aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, dacă noi luăm acest cuvânt prin Domnul Isus Hristos, primind pe Domnul Isus Hristos și ce a făcut El pentru noi, primindu-L pe Domnul Isus Hristos, noi primim împreună cu El toată puterea împlinirii acestui verset. Apoi, în măsura în care îi dăm voie să trăiască noi, El vine însuși și împlinește, El poruncește și El împlinește. Eu trebuie numai să îi dau voie să îl las să împlinească, lepădându-mă de ale mele, ca să poată să vină el cu ale sale. În felul acesta, noi trebuie să ne bucurăm din toată inima de toate poruncile care ni se dau în Noul Testament, cum ne-a dat și pe aceea mai devreme, vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții, că el când a spus vă poruncesc să vă iubiți, nu înseamnă pentru noi să ne chinuim acum să iubim, pentru că noi n-am putut niciodată să iubim. Tot ce am putut noi să facem este să-l punem pe cruce pe Domnul Isus iar între noi să ne omorâm unii pe alții cum a început istoria primilor doi copii Cain și Abel dar când el spune acum în nou legământ să vă iubiți unii pe alții inimile noastre izbucnesc pline de bucurie la adresa lui Dumnezeu căci lăsându-l pe Domnul Isus să trăiască în viețile noastre el care s-a jertfuit pentru noi atunci ne va umple și pe noi cu aceeași putere de jertfire și vom putea trăi din plin această poruncă lui să ne iubim unii pe alții iar acum spune să nu ni se tulbure inima vai în vremurile acestea când atâtea vești vin din toate părțile din noi și din afară de noi și încearcă și vor să ne tulbure să ne dezechilibreze ce minunat sună vestea domnului Iisus și porunca lui să nu vi se tulbure inima toți aceia care l-au primit pe Domnul Isus care a rostit această poruncă, toți aceia care îi dau voie Domnul Isus să o împlinească în ei, renunțând la planurile lor, renunțând la toate strategiile lor, toți aceștia se pot bucura de o pace care întrece orice pricepere, căci așa ne spune cuvântul și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere să vă umple inimile în Hristos Isus. Nu zice numai să vă viziteze din când în când, nu zice că pacea lui Hristos care întrece orice pricepere să fie peste voi numai când sunteți la biserică, nu! Să vă umple inimile, inimile voastre vor fi pline de pacea lui care întrece orice pricepere și acasă, și la biserică, și când dormi, și când ești treaz, și când călătorești, și când stai. Minunat este cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El care ne-a dat pe Domnul Isus Hristos, în care ne dă porunca și împlinirea în toți acei care îi dau voie. Iubiți ascultători, noi știm că cu o inimă tulburată nu poți gândi drept și nici nu poți crede drept. Inima tulburată este ca și ochiul tulburat, vede totul denaturat. Ochiul se tulbură când intră ceva în el, inima la fel, se tulbură când intră în ea, îndoieli, temeri sau alte păcate. Curăția și liniștea sunt condiții peste care nu se poate trece când este vorba despre cunoașterea adevărului. Domnul Isus, îndeamnă puternic pe ucenicii de atunci și din toate veacurile până la venirea Lui, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Liniștea și pacea sunt condiții peste care nu se poate trece când este vorba de cunoașterea și statornicia adevărului într-o inimă sau într-o comunitate. Domnul Isus, văzând pe ucenicii tulburați de gândul plecării sale, care îi lăsa în această lume fără să fie așezat în părăția sa despre care le-a vorbit, caută să-i liniștească îndreptându-le inimile spre el și spre locul unde se ducea el să-l pregătească. Aveau însă nevoie de credință, de acea credință care așteaptă cu încredere împlinirea făgăduințelor Dumnezești, acea credință care privește necurmat în sus și nici de cum. La valurile mării lumii tulburate. Credința este darul lui Dumnezeu, dat omului care dorește sincer adevărul, ca să-l cunoască și să-l trăiască. Credința aduce pacea în inimă, iar pacea păstrează credința. Într-o inimă tulburată nu poate face, nu poate locui credința, și unde nu-i credință, nu este pricepere, pentru că prin credință pricepem, ni se spune de multe ori în Evrei, capitolul 11. Zice Sfântul Chiril al Ierusalimului, credința este ochiul care luminează întreaga conștiință și naște înțelegerea. Credința este temelia care poartă toată zidirea faptelor, scrie limpede și Sfântul Maxim mărturisitorul. În Evanghelia după Ioan se amintește de 92 de ori cuvântul credință, arătând prin aceasta mare însemnătate acestui dar Dumnezeesc în inima omului o judecată, o rațiune sănătoasă, o vedere duhovnicească, limpede, o cunoaștere sigură adevărului și o dragoste neprefăcute sunt cu putință numai într-o inimă liniștită prin credința în Dumnezeu și în Domnul Isus Hristos. Cel neprihănit trăiește prin credință, ni se spune la Romani 1 cu 17 și în alte locuri, adică prin credință are pace, prin credință arată chipul Domnului Păcii. Inima tulburată a celui care zice credincios nu poate arăta pe cel ce a zis, eu sunt pacea. Fața apei liniștite poate arăta chipul tuturor celor care se oglindesc în ea. Tot așa, inima liniștită arată limpede chipul Domnului Isus. Apa se mișcă și se tulbură numai când se aruncă în ea corpuri străine. Inima nouă se tulbură numai când intră în ea lucruri care nu țin de Domnul Isus și de viața cerească. Orice inimă tulburată arată prin aceasta ca a pătruns în ia lucruri de pe pământ. Cerul este liniștit. Zice o veche carte că cine nu mai se vaită ca un prost când dă peste o nenorocire, acela nu face decât să sporească jalea, dar nu o înlătură. Domnul Isus ne spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Domnul Iisus nu-i place să ne vadă agitați, îngrijorați și tulburați pe noi și săi. El dorește să fim totdeauna tari, plini de pace și fericiți. De aceea ne îndreaptă necurmat ochii credinței spre El și spre Dumnezeu Tatăl. El vrea să ne înrădăcineze adânc gândul în inimile noastre că Dumnezeu este cu noi, că El vede tot ce se petrece în noi și împrejurul nostru, că El caută orice privilegi pentru a ne face binele să umblăm cu El prin credință, să încredințăm toate temerile noastre, să aruncăm asupra Lui toate poverile noastre, să credem cuvântul Său, să fim siguri că El nu va îngădui să ne vatem mai ceva cu adevărat, să așteptăm de la El ajutorul pe care numai El, ca un Dumnezeu credincios și atotputernic, ne-l poate da. Și pentru că El ne cere să ne încredem în El, să facem lucrul acesta în toată simplitatea. Noi, ca oi ale Domnului Isus, suntem în mâna Sa, Viața noastră este ascunsă cu el în Dumnezeu și toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Să luptăm deci împotriva tulburării, îndreptându-ne în rugăciune spre Mântuitorul nostru cu orice prileji și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. O inimă liniștită este locul unde Domnul Iisus își poate pleca capul aici pe pământ. Să ne grăbim, iubiți ascultători, și să primim porunca Domnului Isus, care se împlinește prin ea însăși în noi, dacă îi dăm voie de a avea o inimă liniștită, de a nu ne tulbura, ca pe inima aceasta liniștită el să-și pună capul și să se odihnească aici pe pământ. Și acum, iubiți ascultător, timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom folosi din citire unei poezii Veniva Cripa Când, urmată de o cântare Veniva Cripa Când de chinul ce astăzi îl cu greu, cu o veșnică recunoștință vei mulțumi lui Dumnezeu Când ochii astăzi plini de lacrimi ai sei deschizi spre un veșnic har, vedea vei negrăit de dulce ce vezi azi negrăit de amar când inima acum zdrobită de atâtea ori și atât de jos se va renaște fericită din strălucirea lui Hristos, când mâinile prea mult acum abătute și muncite amar vor străluci primind cununa în cerul veșnicului har, când numele acum de ocară îți va fi aur luminos, când viața azi disprețuită va sta alături de Hristos cu o veșnică recunoștință, Vei mulțumi lui Dumnezeu Chiar pentru chinul care Astăzi adeseori Lânduri cu greu Atunci o singură durere Vei mai avea spre cel slăvit Că nu i-ai înțeles iubirea Ci prea Ai suferit. Amin Curând Se va sfârși Și în Cerul cânt. Confit could open us you